Його повісили сірим світанком під жахливі крики цілої тюрми. Ми кричали, ми били стільцем двері, ми рвали одежу і розбивали вікна. Молодий мрійник розлучився з життям під гуркіт і шал нашого протесту. Хотів би я знати, яку музику сприйму я на тій останній межі. І от запам'ятав я ту троянду і став кувати. Коли брав молотка, мені здавалося, що всі ковалі світу беруть молотки, б'ють молотками, б'ють молотками, допомагаючи мені. Це була якась голка, що проткнула мій мозок. Я вдень і вночі почував її, оцю мою троянду. Коли людиною керує одна лише думка, ніщо ту людину не візьме, ні голод, ні холод, ні смерть, ні спека. І, мабуть, тільки через це я лишився живий, пройшовши стільки світів, куючи залізну троянду. Кінчив її кувати в пустелі, прокинувся серед ночі на холодному піску прокинувся в захваті й нетерплячці, кінчивши у сні кувати троянду. Ще бачив я її густу рожевість, ще відчув у руці її вагу і на обличчі її тепло, ще тремтів я, і реальність заполоняла мій мозок, а вже все пішло геть, і тільки зоряне небо миготіло наді мною чуже південне небо. От перед нами командире ледве проступає на тьмяно-блакитній високості червона зоря Альдебаран на сході. Вона підноситиметься вище і вище. Скоро все сузір'я, вісім видимих зір проступить на потемнілому небі гострим кутом, журавлиним ключем вічності. А тоді надо мною горів південний хрест. Я лежав у пустелі Атакама, на шляху до кордону республіки Перу. І в місті Аріка, на березі океану, я закінчив мою троянду. Це трапилось у кузні місцевого коваля під плюскіт океанських хвиль. Цвів чагарник якимись дивопахучими рожевими квітами. Був 1917 рік. І тоді з Трояндою я пройшов ще чималий шлях, доки опинився отам, під Шолоховим, на ділянці твого донбасівського полку. Я пройшов Республіку Перу, Еквадор, Колумбію, потрапив до Європи, скуштував французького... Концентраційного табору італійської тюрми, грецької і турецької гостинності, що не була приємнішою за табір та тюрму, і потрапив нарешті до Севастополя, а звідти й до себе в Гуляй поле. І я прийшов вчасно і ще допоміг виганяти генерала Денікіна. Обабіч шляху вставали височезні пожежі. На сході за Дніпром чути було далеку канонаду. Донбасівський полк рухався безупинно на схід до Каховки. На троянду, що її чубенко тримав у руці, падали виблизки заграви. Рожевий туман оповивав осінній степ. Ніч була холодна. Тоді, командире, я зустрівся з моїм другом Артемом. Позаторік він був головою Криворізько-Донецької республіки, шахтарської держави робочого класу. Знаю я його ще з Брізбина в Австралії, куди він майже одночасно зі мною приїхав із Шанхая. Ми з ним працювали на прокладці залізниці коло Брізбена. У суботу праця була лише до першої години, а... Після ми прали білизну, і Артем наспівував його улюбленої. На високих отрогах Алтая стоїть холм, і на ньому єсть могіла, зовсім забитая. Потім ми сиділи перед наметами коло вогнища. Їжа лежала на ящику з прибитими до нього ніжками, а ніжки стояли в банках з-під консервів, повних води. Комашні в Австралії безліч. І скільки переговори на тоді біля вогню. Часом після цілотижневої роботи ми ходили купатися і ловити рибу. Річка була невеличка. На гачок чіплялися черепахи і зрідка в'юни. Вода чомусь світилася вночі. Південний хрест сяяв над нами. Артем розповідав, я слухав.